فا بی کما نفا بی اصلی دی بارت سرا یو مقصد دماتن سیب چدا نواغا استعانت من الله لے او سوال لقبولیت پہ دفارد اخفل کتاب سوال د قبولیت تی دو پار دو کتاب <تصفيق> او <دو تصف> مقصود دفه د وهم هم دا واہم با وهم کو چه تامخ که د متکلم سی غیر آول لی چې دلالت پا تکبر کئی چه اللف تو شتا که لم آلو لم اوبالغو طببته هو اضفتهسم دا ټول سیغیر دی سره وړي متقلیم را وړي تو جوړې ډیر پلارې په دی ټولو کارونې د نسبت ځان تهسه کوو اوو نو ماین ص چې کمدننو نه س اللووي چې دا ټول کارونه بغیر د مدد د باری تاال نه کېیدلی دا ټول کارونه و د الله تعالی په خصوصی مدد باندې کیږي. دا سر یو سره یو ځای کو چې دا د ټول سره یو ځای شي د یو ځای کې دوه طریقو وو سو دا به ټول سره شي. وانا اسال الله تعالی یو ناپو یو مو طریقې ترازو کو وا اتفه دی ا جمله اسمیا ده جمله ایا ده ا نه مدار دا جمله اسمیا اسمی او اوسم تو جمله ف معذوی ده جملهیا معذوی ده نه دا, دا. خو د مستحاتو د اتف نه خلافه شو اتاب د سمي په سمي کې اتاب د فلي په فلي کې اتاب د سموک په فلي مازوي باندې دا دا مستفساناتو دا تاب نسته خلاف جواب داوه واعفنه نه دا تا د هر سرګري باندې د شوق ګل او په هر سره د گذري ګمان کړی دي ته چې و ويني نو توبو تاسو وايي اټی فوئ دا و حالیا دی هاوا څه شی دی حالیا دی نو وا انا اسال الله دا چې کوم حال ل څه شی دی حال نو دا حال شو د سمې تو یاد الله فتو د زمیرنا یاد دې نزدینا نو هغه دا د دې سره شو نو دی چې په چا چا بااتته په داسې ټول په برهته راغ لفتتو پورځ د هغې ټولو نه شو حال شو یا د لتوونه او دا لفتتو د لاندې چې سغ ټول شو نو دا سوال مقارن شو د هغې ټولو سره لتو سم زفو د هغې ټولو سره شو مقارن شو ځکه حال چې کمدننو هغه د عامیل د ز حال سره دي سر سر مقاین وي حال مقاین وي عامام ل چا سره زله حال سره نو دادی دې ټولو سره چې کمو ش شو مکارین شو سوال دلته کې سلو جمله یوالوچیان نه په ک نه دا جمله دا جمله فیا مزاری او مثبته جملا فیلیا مزارعیه سا شی مصبتا او جملا فیلیا مزارعیه مصبتا چی دا نو دا حال واقعی کی بغیر د واؤنا حال واقعی کی بغیر دا چانا واؤنا نو سو ضرورتو چې تا چې کم دنو دل تا که انا مبتدار آونا او بیا دی واؤ را وو وسم میته هو تلخیصل مفته الله هاله <تصفيق> دا بلکل جمله پیا مزاره مثبته دا حال واقع کېږي بغیر دیشانانه دواونه دلته چې تاوا را وړو د دی نه د خاام مخوااب یاس اسمیا دی ته جوړ کړه نه دی ته را باسه که نه د ته څز وورو دومره تقلفته بغیر د وونه د دی حالیت س کې دی شو صحیح کېدلی شوال پوونه شوئ جواب دا دی بغیر د وونه ک میرالی نو وهم هم د استینافو پهکې وهم هم په کې د استینافو بغیر د واونه چې میراوللی نو وا هم د چاو استیناف او که بغیر د اننه مراړلی بغیر ده انا نه م نو له نوبيا دوي ترازو يو هم د عطفو صحیح شو کنه چلاکا انا اسال الله کنه و اسال الله و نو دات کمونو کو و اسال الله نو و عطفه کړه به او بل داره چې په جمله مزاریه مثبته کې و و راول جایز نه دی سره و راول سن نو و را وړو د پاار وجهمونګ وویلله او و وو بس صحی کېږ حالله چې کله اللو نه مخکې مبتدې شي را شي ځکه چې جمله فلی یا مزار یا مثبته کې چې حال واقع شي نووا را وړول حرام دي به شریت د نح وا کې شریت دچ کې ح نه را وړی په خبره کوم ځای چې تراغلي وي اغه ځای به مفتدا بیا محذوف کای کلاکا کوم ځای دی تا ته اتقمرو انا سویل بیررو تن سوانان فسقم مزاریه مثبته الحاقه څه وینې کنا او واو صدرن واو لراولله دلته اصل کې دا خبر د مفتدا محذوفې دی وانتم تنسونا لمت لی ما تؤزوننی و قتالمون انی رسول اللہ علیکم لی ما تؤزوننی و انتم قتالمون انی رسول اللہ علیکم چھے کم زیوم مزارع مصبت حال واقعی شي سره واؤنا نو آغازای بچے کم انا مبتدا سی پٹے مبتدا بسی بھی نو جملہ فیلیا مزارع مصبتا آغی سر واؤلال ناجائزو نتو دي دو وجه نمونا دا آنتي راو يستر بارو مكتنا فا دي سره يو سوال ستاد دفا شو نام باریک شو كم سوال دفا شو سوال دو شه انا مسندون الهي دي توجه مولانا انا سشه دي انا سشه دي او اسالو مسند فعلی دي اسالو مسند فعلی او تقدیم د مسند الیه په مسند فعلی د باندې به کچ سات دیجی تقدیم د مسند الیه په مسند فعلی باندې یا تخصیص لوي او یا تقویل لوي تاکید لا دلتا دوار نه صحیح کیږي دلتا اني دوار نه صحیح کیږي کته وای تخصیص لره نو مطلب انو الله سیرف زده د الله نه سوال کوم بل بل سلمان دا الله نه سوال لګی نه ته په عربی په معنا یې کوه تاسو تا مشرکان خرس انا اسال الله صرف زده خدای نه سوال کوم بل سو خدای نه سوال تخصیص شته دا غلطه مانه دا صحیح حاجی دوی ک تقویل شي چل شي هنه تاکید ل تاکید دوی نم تقوی الله خوشاله کرا تلخیز کی راضی یا الله توبه یا د ویلګ الله په شالکه تا قوی ده پارشي څه ده په تا قوی او تاكيد په هغه ځای کې کیږي چې کله مخاطب منکری یا شکی مترددي نو له زمنګ په دې دی کوونکی متکلم باندې مصانئ باندې څه شکتې چې دګن برېلې دی یا زمنګ په دو باندې شک وي د دوه د دې خبره نه شدید الله نه سوال کین ولې دی د نمنګ منکریو نه بالکل دی نیک څړې د خو نه سکی سوال کې مننه مخاطبین منکر دي او نصر دي شکیان دي تاكيد ته ضرورت و پرشوي ٹھیک شو نو یو سوال او شو جواب شو هغه تا نه ير شو هغه د دې چې دلته دا تقبیم د مسن لهین نه د پاره د تخصیص ته نه د پاره د دا د پار د جعل د مزارع د حال چې دا و حالي شي دا و څه شي حالي سې حالی کېدللی نه شو چېوپور مونږ ا نه را وړی پو نه شوي که انا نه را وړو نو را وړ جایو نو پو شوي او که انا س ال الله جمله اسموم بغیر د وونه حال را وړی بغیر د چا نه نو نه حال را وړی س الل الله جمله اسم بغیر د و نه سر را وړلی حالوه هم استناافمو هم د چاو دا ان نه چې مونږه ستله دی دا نه تخصیص ل دی او نه چ دی تق بلکې دا د پار د جال د مجرې دی حال چې دا جمله اسم حال شي جمله شي اسم جوړ ش که نه د اصلې اعترا دی او بل جواب چې زوا چې دا تقدیم نه تخصیص ل نه تقبیله دی دا ترغیب لري کلا کلا وخت کې کلا کلا متکلم تاکید کئ شوقا ویسا چې سره الله تعالی فرمایل چې پندایشه پرما د کوچ تک نه لا خوب دغه چې ته د دې نه تر ټاکا پور ورکړی وګ دیر د کالې پون ملې پون بار وته که نه خاریان خو یا سلور علی پریا سودی پینزالی پدې اده علی پور نډر څه شوی بار وته له په چا ته تاسو کوی چې دا کم کیسمه ده مد متصل له مد منفصل له کنه دالک کبه یو دي مد شه دا دا سرازيله کده دوبره وګد راځي دا په کوم یو قسم نه هغه ته نه متصله نه منفصله یي جذباتي مد هغه کوم مد جذباتي مد دمو قاري څخه بو تو جوشي دیر زمو قاري څخه بو جوشي مت بوته هغه ته و جامونګ جوشي قاري څخه وي انا هغه و هم درڅ ډیر د ماسپخینه پورې باندې مات کو نو دا چه کمدنو جوشی و شوقی تاکی ده کلا کلا د متکلم یو مضمون د جملی پلخ وقی کنا و اتی و یو قسم گوڑه کی مره قسم پا خدای منی با یاد پا خدای دیکی صدقه لکه دا سر لی و تاسو نمانی وره و ازا لکو لذین آمنو قالو آمننا و ازا خلو الاشایتوینیم قالو این نامعکم این ناما نحن مستحفیون نحن مستحفیون دی منافقانو د تا تکې شي ل کوو ول د یغه فډتان د دی نه منکوو چې دا زمونږ ملګری دي دا بمبړان منکوو هم ملګري چې دا زمونږ ملګری دي دی. او دوله د دی خبرې خواند ووررک وويیت د سو خوا دا, دا, دا, دا چې کمو دا کم مضمون د جملی چې د متکلم په خپل خواې غیلهڅو سو کی ک کی کې خبر به نپور شوي لکه الله و الله غ فرو نو د لا مخپرتو پهرحمت کې د سا دغه شکته خبر باندې پوې کنا ان الله ورتا کی تسکی پوې کنا نمبر دو جواب شداد چې کمند نو تقویل ده چل ده تقویل ده تقویل ده او ضروري نه ده چې شک او ترددت دی واقعیا کې وی شک او ترددت دی واقعیا کې وی واقعیا کې لیست پرسه د دوه همو چې څنګه څوک کی شکو سالورم جواب دا تخصیص لری شال دی توجه مولانا دا چاله دی شال دی تخصیص لری خو تخصیص کله د یو جانب نکله دو بل نه یوه دا چې تخصیص داله چې دا سوال دا متقلم چې دا مخ متکلم مصنف چې دی چې داسې تقسی شو شي چې د د متقلم صرف د الله نه سوال کوي بل سووک سواله نه کوې بل سووک سو نه کوې سوال نه کوې نو حصر د د م لې شي حاصل چا شي مسل شي پهې الله کې چې دا ممس چې د متقلم نو دی سوال کوي د الله نه بل سووک سوالو نه کوې او دو هم دا دی بیم دی دا دی شه حاضر د جانبي اخر نشي د آخر اخر نشي هغه د چې مصنف صرف د الله نه سوال کړي د بل چا نه نه دا څه وای نه چې مصنف صرف د چا نه سوال کړي د الله نه د بل چا الله اعوذ غواړم د الله نه سغواړی د الله نه نف غواړم دا تعالی د الله د په اړه څه وکه شو دا تعالی جمله دا جمله دا الله د پارسه واقع شوې دا یو دا حال واقع شوې دا زګه قاعده دا ده چې جمله پز د معرفین واقع شون دا حال واقع کیږي جمله او جار مجرور ظرف پس د معرفین څه شي واقع شي مدثبی حال دا تعالی حال لے. سوال دا حال په معنا کې تحول له انتقال له نو ولید الله رب العزت نه د دا علوج داکیږي سو دا حال پر مانا کسی بھی انتقالی جواب دا حال لازمہ دی دا حالی لازمہ دی حال منتقلہ دا غا حال دی چھے لازمی دی ذو حال سره بیم جواب دا دی چھے دا صفت دی دا اللہ دا پارا سوال جمله خودا نا کری دا پار نو معرفه دا پار صفت ہو نو اقیقی جمله من حصو جمله سوی نا کری که معرفان جله من ح جملہ صحیح نکرې که نه فوت د چا کې نکرې کې اول الله ص دی نو نکرره څنګه د معرفې د پارې شي جواب چې کله یو جمله دا وي چې د غ مضمون او معنا په مخ کې معرفې پوری شووي خاص وي نو د هغې حالیت صحیح دی هغې صفتیت صدي صحیح کل دې جملې مضمون او معنا په مخکېنی اسم معرفي پورې سي خاص وي نو هغه صفه توګه کېدلې شي دا قاعده ځان سره یاده کا غافر الذنب قابل التوب شديد القابض التوب لا اله الا هو سري لريشته مې پره مومن دی حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الزم قابل الطوب شدید لیقاب زد طول دا شول خدا اللہ صفت دو نشو لا الہ الا ہو سو شو دا جمله دا کرنا دا پوانو شوئی دا ست مخکې دا پارا واقع شو دا لا الہ الا ہو پی یو ترکیب کې صفت د الله دا پارا زکر دی مضمون په الله پوری ست خاص دی دا دله الله الا هو دغه د پاارسه دی صفت په نه شوي دا تعاله چې کمو صفت شو وانا ال الله تعالی زه غواړم ده الله او تعالانه من فض ل ین فبي کمه فاب ل ین ف په طویلله مفرض سره په طویلله مزدر سره مفول بهی دی د طویلله مفر سره مفول بهی د س اللو دپه او من فضليیې نه حالې د د مفول نه حالې او په دواړو ک عمل س اللو دی پتاویل پهطویلله چا سره په تعویله مفرد سرمزدر دیکھنا ان ناغل دیکھنا نو انا اسألو اللہ تعالی ان نفع ان دا ان نفع الحال او من فضلی دا تینسو شو حال شو انا اسألو اللہ تعالی ان نفع کائنم من فضلی زو د دا اللہ تعالی نفع غوارم دا سی نفع شغرد ده فضل لچانا لا لا نه غنفد خدای صد فضل سائل سوال کو شدامن فضله جاری مجرور و متعلقی پین فا پوری پین فا مؤخر پوری توجه کوی پین فا شاپوری مؤخر پوری ين فا مؤخر پوری بسوی متعلقی او ان موصول حرفی ده ان او ان فائس شده سلا ده او من فضلہی ولی انفاع پور رسیدی متعلق و دا تقدیم راغه د بعض اجزاو د سلی په موصولی حرفی باندې او تقدیم د بعض اجزاء د سلی په موصولی حرفی باندې جایزو نه نه داس نه جایز نه موږ جواب وکړو دا تاجیک همدونو ترکیب غلط کړی دی تا ينفا حامل ویل د بچا کی پمن فزلی هی کی ينفال حامل ویل د پمن او من فزلی هی د متعلقات د ينفانه څخه کړی دی ګرځول دی دا د متعلقات د ينفانه بلکې اي ينفام اول په تاویل لمصدر سره مفول به دی ته اسالو د پاره ذل حال او من فزلی هی د نسد حال من فضلہ ہی ظرف مستقر ته حال شو مده حال او د ذل حال عامل سی یو نو اسالو په دواړو کې سره عامل له اسالو په دواړو کې سره عامل له نو عین فالے نصب ور کړل دی او من فضلہ اله حالیت باندې نصب سره کړل دی ور دی من فضلہ عین فاء به شفایده ور کړي چې کمونو په دې مختصر سره نه په تلخیص سره کما نفع به اصله لکه چې فایده ور کړل نفع ان کما نفع به اصلیه نفع داس نفع شفايده ور کړې ده په اصل لدې باندې شاک قسم الثالث مفتاح العلوم یا مفتاح العلوم مفتاح العلوم د دې اصل له بل واسطه او قسم الثالث مفتاح العلوم د اصل له بس ذات به زر مطلب دا دی چې د نفع ورکول کول د الله نسبعيد نه دی الله تعالی چې کومنه د دیفه اصل په مفتاح العلوم خلق الصور کړی دا نه فور کړی دا زموږه د یعصدی کتاب د خلق الصور کې نه فور کې او د الله نه ولي غواړي ځکه جمله معلله انه ولي ذالکا انه ولي ذالکا اغه الله مالک د دی فی دی مالک د چاره د دین فی دی او حصر دی او کو چې الله نه غواړم دبل چانه نه غواړم ولي دبل چانه نه غواړم ځکه د دا دې داوید دا لپاره دلیل دالانه غوارم انه هو ولي ذلك دا را داوی ایجابی دلیل دا داوی څه شی ایجابی دبل چانه نه غوارم دا داوی سلبي دلیل وا وحسبي ونهمل وكيل سيد رضا